Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ одинадцятий. Коли людина не має друзів, а жінка, з якою вона спала попередньої ночі, покинула її без жодного слова та зі страшним головним болем, вибір у неї обмежений. Будучи молодшим, я в такому стані вирушав на пошуки огидних бійок на вулицях Новопешта. Так отримали ножові поранення двійку людей, серед яких не було мене, а я врешті став учнем в одній з банд Світу Гарлена у новоперському осередку. Згодом я вдосконалив цю духовну практику, пішовши до війська. Там можна битися з якоюсь цілю і користуючись ширшим арсеналом зброї, але, як виявилося, так само огидно. Не думаю, що мені варто було аж так дивуватися. Вербувальників корпусу піхоти по-справжньому цікавило лише те, у скількох бійках я переміг. Тепер у мене розвинулася менш деструктивна реакція на загальне хімічне недомагання. Не позбувшись після 40 хвилин плавання в підземному басейні Гендрікса ні туги за полким товариством Мір'ям Банкрофт, ні похмілля від злиття 9, я зробив єдине, до чого почувався підготовленим. Я замовив знеболювальний через обслуговування номерів і подався на шопінг. Коли я нарешті вийшов на вулицю, в Бейсіті вже остаточно розпочався день. І комерційний центр міста заполонили пішоходи. Я пару хвилин пробув на нервах, а тоді заспокоївся і почав заглядати у вітрини. Шопінгу мене навчила ще на світі білява сержантка піхоти з незвичайним іменем Сереніті Карлайл. До того я завжди користувався технікою, яку найкраще назвати прицільними покупками. Визначаєш ціль, заходиш, береш її і виходиш. Якщо не можеш отримати бажаного, зупинися, поки не стало гірше, і так само швидко виходь. За той час, який ми провели разом... Сереніті відучила мене від цього підходу та прищепила мені свою філософію споживацького випасу. Послухай, якось сказала вона мені в одній мілсперській кав'ярні. Шопінгу, реального фізичного шопінгу, можна було б позбутися кілька століть тому, якби цього хотіли. Хто хотів? Люди, суспільство. Вона нетерпляче змахнула рукою. Та хто завгодно, колись така можливість була замовлення пошту, віртуальні супермаркети, автоматизовані дебетові системи. Це можна було зробити, а цього так і не сталося. Про що це свідчить? Мені було 22 роки, я перейшов з вуличних банд Новопешта в рядові корпусу піхоти, і це мені ні про що не свідчило. Карлайл побачила мій порожній погляд і зітхнула. Це свідчить про любов людей до шопінгу. Про те, що він задовольняє певну генетично закладену базову потребу у привласненні. Потребу, яку ми успадкували від своїх предків, мисливців і збирачів. О! Найважливіше в господарстві товари можна купувати у спеціальних автоматизованих магазинах, а для бідних є маргінесії і механічні системи роздачі харчів. Але при цьому також існує безліч комерційних центрів і спеціалізованих ринків їжі та костарних товарів, на які потрібно ходити особисто. І чому б люди це робили, якби не насолоджувалися цим? Я, мабуть, знизав плечі, мам, зберігаючи юнацький спокій. Шопінг – це фізична взаємодія. Виконання ролі, в якій потрібно приймати рішення, задоволення бажання привласнювати, а також потягу до подальшого привласнення, прагнення розвідувати. Блін, якщо замислитися, то це, в принципі, дуже по-людськи. Таку, ти маєш навчитися це любити. Ну, тобто можна перетнути весь архіпелаг на повітряній подушці, при цьому навіть мокнути не треба. Але ж плавання від цього не перестає приносити просте задоволення, хіба ні? Навчися добротного шопінгу, таку. Стань гнучким. Насолоджуюся невизначеністю. я тоді все таки не відчував, але не став здаватися і зберігав гнучкість, дотримуючись кредо Сереніті Карлайл. Спершу я не надто цілеспрямовано шукав надміцну водонепроникну куртку, але до якоїсь крамниці, врешті-решт, зайшов заради пари туристських черевиків для прогулянок у будь-якій місцевості. Після черевиків з'явилися вільні чорні штани та забезпечена ізоляцією футболка для активного відпочинку з ферментами-ощільнювачами, що тягнулися від талії аж до високого круглого вирізу під горло. Варіації на тему цього прикиду я вже бачив на вулицях Бейсіті разів зі сто. Поверхнева асиміляція. Підійте. Після нетривалих похмільних роздумів я додав зухвалу бандану з червоного шовку на лоба у стилі новоперських банд. Це не надто сприяло асиміляції, але пасувало до невизначено бентежного роздратування, що зростало в мені від учора. Я викинув банкрофтів літній костюм на смітник на вулиці і залишив біля нього банкрофтові черевики. Перед цим я обшукав кишені куртки та знайшов дві картки – від лікарки з центру Бейсіті та від банкрофтової майстерні зброї. Як виявилося, Ларкін і Грін – це не прізвища двох зброярів, а назви двох вулиць, які перетиналися на зеленому схілі під назвою «Рашенгіл». У автотаксі була коротка інформація про цей район для відвідувачів, але я її пропустив. Непримітний фасад майстерні Ларкін і Грін, збройна майстерня, заснована 2203 року, був розташований на розі та простягався на кожній вулиці менш ніж на півдюжини метрів, але оба нього стояли сховані за жалюзі блоки, які скидалися на прибутовий. Я пробрався за доглянуті дерев'яні двері у прохолодне приміщення, в якому пахло мастилом. Усередині цей заклад видався мені схожим на штурманську сан Там був простір, а з високих вікон на двох поверхах щедро лилося світло. Перший поверх було прибрано та замінено на широку галерею чотирьох боків, яка виходила на цокольний поверх. Стіни були обвішані пласкими стендами, а в просторі під консольною частиною галереї стояли важкі, криті склом візки, що виконували ту саму функцію. В повітрі злегка відчувався гострий запах модифікатора навколишнього середовища, під збройним мастилом ховався аромат старих дерев, а підлога під моїми новими черевиками була застелена килимом. На догорожеї галереї з'явилося обличчя з чорного заліза. На місці очей в нього горіли зелені фоторецептори. «Вам чимось допомогти, сер? «Я таке Шайковач. Я від Лоренса Банкрофта». Відповів я, захиливши голову, щоб поглянути в очі людроїду. «Я шукаю зброєння». Звісно, сер, У нього був рівний чоловічий голос, в якому я не помітив жодних інфразвукових частот для допомоги продажам. Пан Банкрофт сказав, що ви прийдете. У мене зараз клієнт, та невдовзі я спущуся. Прошу влаштовуйтеся зручно. Ліворуч від вас стільці, а ще є бар із закусками. Пригощайтеся, будь ласка. Голова зникла і знову почалася стишена розмова, яку я ледве завважив на вході. Я знайшов бар із закусками, побачив там запас алкоголю та цигарок, і похапцем його зачинив. Знеболювальні дещо притломили похмілля від злиття 9, але сил для подальшого зловживання в мене не було. Я не усвідомив, що ще не викорив за цей день жодної цигарки. Підібрів до найближчої вітрини і заглянув на добірку самурайських мечів. До їхніх піхов були причеплені бірки з датами. Деякі мечі були старші за мене. На наступній вітрині була стійка з бронатною та сірою стрілецькою зброєю, яку, судячи з вигляду, швидше виростили, ніж виготовили. Її дула визирали з обгорток, що відзначалися природними вигинами, та злегка розширювалася назад. У бік руків'їв. Ця зброя також була датована попереднім століттям. Намагаючись розшифрувати кучереве гравірування на одному стволі, я почув за спиною металеві кроки на сходах. Панові щось припало до душі? Я повернувся до людроїда, що наближався. Осе його тіло складалося з однакового начищеного гарматного металу, з якого була сформована мускулатура архетипової людини чоловічої статі. бракувало лише геніталій. Обличчя в нього було видовжене й худе. З досить тонкими рисами, щоб привертати увагу попри нерухомість. На голові було вирізлено борозни, що імітували гостеве лосся, зачесане назад. На грудях був штамп, майже стертий напис Марс Експо 2076. Я просто дивлюся. промовив я й показав на вогнепальну зброю. Вони ще з дерева. Зелені фоторецептори серйозно мене оглянули. Приклади зроблено з гібридубука. Уся ця зброя виготовлена вручну. Калашников. Пурдю та Берета. У нас тут представлені всі європейські доми. Який з них цікавив пана? Я озирнувся. Форми цієї зброї відзначалися незвичною поетичністю, чимось середнім між функціональною відвертістю та природною грацією, чимось таким, що просто вимагало турботи, використання. Вони для мене дещо шатні. Я думаю про щось трохи практичніше. Звісно, сер, можна вважати, що пан не новачок у цій сфері. Я широко усміхнувся машині. Можна так вважати. Тоді, може, пан не проти сказати мені, чому він надавав перевагу в минулому? Смітивесон, магнум 11 мм, інгрем 40 для стрілоподібних куль, частинкомет, сонцеструм, сонце струм, але не в цьому чохлі. Зелені рецептори засяяли. Жодних коментарів. Можливо, він не був запрограмований на невимушені розмови з посланцями. А чого саме пан шукає в цьому чохлі? Я з Чогось делікатного, чогось неделікатного. Стрілецької зброї. А ще холодної зброї. Важка зброя має бути схожа на сміта. Людроїд завмер. Я мало не чув дзвижання, яким супроводжувався пошук даних. І я ненадовго замислився про те, як така машина опинилася тут. Вона явно не була створена для цієї роботи. На світі Гарлена людроїди трапляються рідко. Їх дорого створювати порівняно з синтетиками чи навіть клонами а більшість робіт, для яких потрібне людське тіло, краще виконують ці органічні альтернативи. Насправді ж роболюдина – це безглуздий гібрид двох непорівняних функцій. Штучного інтелекту, який справді працює краще, коли його встановлено на універсальний комп'ютер, і стійкого до зношування та небезпечних факторів корпусу, який більшість кіберінженерних фірм проєктує відповідно до конкретного завдання. Останній робот, якого я бачив на світі, був крабом-садівником. Фоторецептори стали трохи яскравішими, а сама машина розігнулася. Якщо пан погодиться пройти сюди, то в мене, гадаю, знайдеться правильне поєднання. Я прийшов за машиною двері, які так добре зливалися з декором задньої стіни, що я їх не бачив, і подолав короткий коридор. За ним була довга кімната з низькою стелею, в якій вздовж нефарбованих оштукатурених стін стояла безліч пакувальних ящиків зі скловолокна серцю. По всій кімнаті там і тут тихо працювало кілька людей. У повітрі розносилося діловите брящання зброї у вправних руках. Людроїд підвів мене до маленького, сивого чоловічка, вдягненого перемазаний мастилом комбінезон. Він розбирав електромагнітний імпульсомет, так, наче розрізав смажену курку. Коли ми підійшли ближче, він підвів очі. «Чіпе?» – кивнув він машині, проігнорувавши мене. «Клайве, це така шиковач». Він друг пана Банкрофта і шукає собі приладдя. Я б хотів, щоб ти показав йому Немекс і пістолет Філіпс, а тоді передав його Шейлі, хай обере холодну зброю. Клайв знову кивнув і відклав електромагнітник. Сюди, промовив він. Людроїд злегка торкнувся мого зап'ястка. Якщо панові знадобиться щось іще, я буду у виставковій залі. Він ледь помітно вклонився і пішов. Я пройшов за Клайвом уздовж рядів пакувальних ящиків до різноманітних пістолетів, розкладених на купах пластикового конфеті. Він обрав один і повернувся до мене, тримаючи його в руках. «Немезида Екс другої серії», – пояснив він, простягнувши пістолет. «Немекс. Виготовлено за ліцензію для «Манліхер Шонавер». Стріляє кулями в оболонках, наповненими спеціально створеним пальним. Друг 31. Дуже потужний, дуже точний. У магазин вміщається 18 гільз у дворядній обоймі. Дещо громісткий, але компенсує це під час перестрілювань. Відчуйте його вагу. Я покрутив зброю в руках. Це був великий пістолет з важким стволом, трохи довший за сміттей Вессона, проте добре врівноважений. Я трохи поперекладав його з руки в руку, знайомлячись з ним, і, примрушившись, зазирнув у приціл. Біля мене терпляче чекав Клайв. Зараз. Я повернув пістолет. А що з делікатним? Дрібнокаліберний Філіпс. Клайв сягнув рукою в один... Відкритий пакувальний ящик і попорсувався в конфіті, поки не витягнув тонкий сірий пістолет, удвічі щимось менший за NEMEX. Соціальний стальний заряд. Послуговується електромагнітним прискорювачем. Абсолютно безшумний. Точність до 20 метрів. Жодної віддачі. А генератор має опцію зворотного поля, тобто кулі можна опісля видобути з цілі. Міткість 10 штук. Батареї. За специфікаціями від 40 до 50 залпів. Далі початкова швидкість втрачається з кожним пострілом. У ціну купівлі входять дві запасні батареї та зарядний комплект, сумісний з побутовими розетками. У вас є тир. Є де їх випробувати. За чорним ходом. Але в комплект обох цих крихіток входить диск для віртуальної бойової підготовки. І це ідеальна рівновага між віртуальною та реальною продуктивністю. Це забезпечує гарантія. Ну добре, гаразд. Якщо який-небудь ковбой скористається нажитою завдяки цій підготовці незграбністю та прострілить покупцеві череп, одержати гроші за гарантію, можливо, вийде не скоро. Хто його зна, коли його зможуть перечохлити, та чи зможуть взагалі. Але біль у моїй голові вже починав пересилювати знеболювальні може, практичне стріляння тепер було недоречне? Про ціну я теж не став питати. Я ж не свої гроші витрачав боєприпаси. Продаються в коробках по п'ять штук на обидва пістолети. Але в комплект «Немекса» входить одна безкоштовна обойма. Своєрідна реклама нової лінійки. Цього вистачить? Ні. Дайте мені дві коробки по п'ять штук на кожен пістолет. По десять обойм на кожен? У клайвому голосі відчувалася змішана з сумнівом повага. Десять обойм – це дуже багато боєприпасів, як на пістолет. Але я вже виявив, що часом можливість наповнити повітря кулями варта набагато більшого, ніж реальне влучання в щось. А ще ви хотіли холодну зброю, так? Так. «Шейло!» Клайв повернувся до протилежного боку довгої кімнати і гукнув високу білявку з коротко підстриженим волоссям, яка сиділа, скрестивши ноги, на ящику та тримала руки на колінах. Її обличчя приховувала матова сірість віртуальної гарнітури. Вона озирнулася, почувши своє ім'я, згадала про маску і кліпаючи прибрала її. Клайв помахав їй рукою, і вона відірвалася від ящика і підвелася, злегка похитуючись через повернення до реальності. «Шейла, цей хлопака шукає сталь. Хочеш йому підсобити?» «Звісно». Жінка простягнула худу й довгу руку. «Мене звати Шейла Соренсон. Яку сталь шукаєте?» «Я так само потиснув її руку». «Таке шіковач. Мені потрібно щось таке, що можна поспіхом метнути, але це має бути щось невелике. Таке, що можна закріпити на передпліччі». «Гаразд», – привітно відповіла вона. «Не хочете піти зі мною? Ви тут уже скінчили?» Клайв кивнув мені. Я віднесу ці штуки чіпові, а він їх для вас спакує. Вам доставити чи з собою? З собою. Я так і думав. Шейлена частина майстерні виявилася маленькою прямокутною кімнатою з парочкою коркових силуетних мішеней на одній стіні, тим часом як на інших трьох стінах була розвішана різноманітна зброя – від стилетів до мачети. Шейла обрала плаский чорний ніж із сірим металевим клинком завдовжки сантиметрів із 15 і зняла його. Ніж Тебіт, хто знає, навіщо сказала вона. Дуже серйозна штука. А тоді вона, з удаваною невимушеністю, повернулася і метнула зброю в ліву мішень. Зброя пролетіла в повітрі, мов жива, і загрузла в голові силуета. Клинок злигованої танталом сталі, руків'я сітчастого виглицю. У головку вставлено кремій для обтяжування, а ще нею, звісно, можна гамселити по голові людину, до якої не добралися гострим вістрям. Я підійшов до мішені та звільнив ніж. Плинок був вузький і гостро, як бритва, заточений з обох боків. Посередині тягнувся неглибокий жолоб, обведений тонкою червоною лінією, в якій були вигравіровані крихітні складні символи. Я нахилив зброю, намагаючись прочитати вигравірований напис, але не впізнав код, яким його було написано. На сірому металі тьм'яно виблискувало світло. Що це таке? Що саме? Шила підійшла до мене. А так, біозбройне кодування. Стік вкрито. Сі-381. При контакті з гемоглобіном він виробляє ціанідні сполуки. Він досить далеко від країв, тож це не страшно, якщо ви поріжетеся. Але якщо занурити його у щось із кров'ю, чарівно. Я ж вам казала, що це серйозна штука. В її голосі відчувалася гордість. Я його візьму. Коли я повернувся на вулицю, обтяжений покупками, мені спало на думку, що таки маю розшитися на куртку. Хай навіть і лише для того, щоб приховувати новопридбаний арсенал. Я позернув угору в пошуках автотаксі, а тоді вирішив, що в небі достатньо сонця, щоб був сенс іти пішки. Врешті-решт мені подумалося, що моє похмілля починає відступати. Пройшовши три квартали вниз схилом, я усвідомив, що за мною йдуть назерці. Це мені підказала обробка посланця, що неспішно прокинулася після злиття дев'ять. Посилене відчуття близькості, ледь помітний дрож і одна посадь, яку я надто часто помічав краєчком ока. Цей був молодцем. У більш людній частині міста я міг би цього і не помітити, але тут пішоходів було замало, щоб забезпечити таке маскування. Ніштебіт був закріплений у мене на лівому передпліччі і лежав у м'яких шкіряних піхвах з нервовим пружинним навантаженням. Але до пістолетів неможливо було дотягнутися, не показавши, що я помітив свого спостерігача. Я замислився, чи не спробувати позбутися хвоста, але майже одразу відкинув цю думку. Це місто було не моє. Я почувався осоловілим від хімії та й взагалі надто багато ніс. Хай ця людина, хоч ким вона є, йде на шопінг зі мною. Я трохи пришвидшив крок і поступово спустився до комерційного центру, де знайшов дороге червоно-блакитне вовняне пальто до стегон з візерунками стотельних стовпів у інуїцькому стилі. Це було не зовсім те, про що я думав, але воно було тепле і мало багато містких кишень. Оплативши пальто біля вітрини крамниці, я спромігся мука побачити обличчя свого переслідувача. Молодий, білий, темноволосий. Я його не знав. Ми вдвох перетнули «Юніон-сквер», зупинившись, щоб поглянути на чергову демонстрацію з приводу резолюції 653, яка застрягла в кутку і поступово закінчувалася. Кричалки втрачали впевненість, люди потихеньку відходили, а металеві гавки системи гучного сповіщення починав звучати жалісно. Я цілком міг би втекти, розчинившись у натовпі. Але тепер мені цього вже не хотілося. Якщо мій збирався не тільки за мною постежити, то в нього був шанс, що зробити ще на безлюдних зелених схилах. Тут надто багато відбувалося для нападу. Я пробрався крізь залишки демонстрації, час від часу відпихаючи листівки, а тоді попрямував на південь до Мішен Стріт і Гендрікса. Ідучи вздовж Мішен Стріт, я з зайшов у зону реклами вуличного продавця. Моя голова враз наповнилася образами. Я крокував алеєю повної жінок, чий одяг відкривав більше, ніж вони зважилися показати голяка. Чоботи, що перетворювали ноги вище коліна на шматки плоті для споживачів, стегна зі стрічками у формі стрілок, що показували шлях, опори, що демонстративно підіймали і випинали груди. Важкі округлі підвіски, що ховалися схожі на жолоді, усіяних крапельками поту декольте. Швидко висовувалися язики, щоб облизувати губи, пофарбовані у вишнево-червоний або могильно-чорний колір. Провокаційно оголювалися зуби. Мене накрило хвилою прохолоди, яка прибрала спітнілу жагу та перетворила тіла, що позували на абстрактне вираження жіночості. Я усвідомив, що оглядаю окружності форм як машина, фіксуючи геометрію плоті та кістки так, наче ці жінки були рослинами якогось виду. бета -танатин. Старий з косою. Бета Останнє породження чималого хімічного сімейства, створеного для проектів з дослідження навколо смертних станів на початку тисячоліття, підводив людський організм до смерті так близько, як це було технічно можливо, без сильного ушкодження клітин. Водночас стимулятори контролю в молекулах старого скосою змушували інтелект працювати безсторонньо, завдяки чому дослідники могли проходити через штучно викликаний передсмертний стан без непереборного хвилювання. Та відчуття дива, що могло би спотворити їхнє сприйняття даних. У малих дозах старий з косою викликав глибоку холодну байдужість до таких переживань, як біль, збудження, радість і скорбута. Вся та відстороненість, яку чоловіки століттями вдавали перед оголеним жіночим тілом, була легкодоступна в капсульній формі. Він, неначе був спеціально створений для хлопців підлітків. А ще це був ідеальний військовий наркотик. Під старим скосою. Монах з речних міг спалити село із дітьми і жінками і не відчути нічого, крім зачудування тим, як полум'я розтоплює плоть на кістках. Востаннє я вживав бета та натин під час вуличних боїв на Шарії. Повну дозу, яка мала знижувати температуру тіла до нормальної кімнатної та значно сповільнювати моє серце. Це були хитрощі, покликані обдурити протипіхотні детектори на шарійських танках-павуках. Будучи непомітним у інфрачервоному спектрі, можна було наближатися, видиратися по нозі танка і розбивати люки термітними гранатами. Екіпаж танка, що одержав струс мозку від ударної хвилі, зазвичай було легко вирізати, як новонароджених кошенят. Я ж мурик, чуваче. без жодної потреби сказав хрипкий голос. Я, покліпавши, здихався реклами і зрозумів, що дивлюся на бліде європейське обличчя під сірим каптуром. Мовленіва установка стояла в нього на плечі, підморгуючи мені крихітними червоними робочими вогниками, схожими на каженячі очі. На світі поширення інформації просто в голови регулюють дуже строгі закони. І навіть випадково, щось передавши, можна наразитися на таку ж жорстокість, як і розливши чиюсь випивку в портовому барі. Я викинув уперед руку і добряче пхнув торгівся у груди. Він хитнувся до якоїсь вітрини. «Послухай!» Неси мені на голову, друже, мені це не подобається. Він опустив руку до якогось приладу на поясі, і я здогадався, що зараз буде. Змінивши напрямок, я уп'явся в його м'які очі напруженими пальцями. І лицем до лиця опинився з шипучою горою вологої пористої плоті за вишки майже два метри. До мене звиваючись потягнулася мацальця, а моя рука опинилася в заляпаній слизом порожнинім, обрамленій товстими чорними війками. Накотилася нудота. Горло зімкнулося. Пересиливши огиду, я вдерся в киплячу масу віюк і відчув, як слизька плоть піддається. Як не хочеш осліпнути, відключись у хрінь. Суворо промовив я. Гора плоті зникла, і я знову опинився біля торгівця, не припиняючи, що сили тиснути з гори на його очі. Добре, добре, чуваче. Він примирливо звів до гори руки. Не хочеш товару, не купуй. Я тут просто намагаюся заробляти на життя. Я відступив, дозволяючи йому відірватися від вітрини, до якої він був прип'ятий. «Там, звідки я родом, людям на вулиці не лізуть у голови», – пояснив я. Та він не відчув, що я відмовився від конфлікту і просто зробив якийсь жест великим пальцем, який я зрозумів непристойний. «Хіба мені не насрати, звідки ти родом? Ти що, сраний конекс стрибунець? А ну ки з моїх очей!» Я залишив його там, а переходячи вулицю, знічив я замислився над тим, чи є якась моральна відмінність між ним і конструкторами-генетиками, які вели в чохол Міріам Банкрофт з лиття дев'ять зупинившись на розі, я нахилив голову, щоб підкурити цигарку. Середина дня, моє перше зіткнення за день.